Ispita de a exista. pista 12. Știe să îngenuncheze, să se smerească, la fel cum știe să fie și semeț, să implore pe un ton de provocare, să treacă de la suspin la mustrare să se roage, polemizând. În ochii lui, ca să adori sau să blestemi, e bun orice cuvânt, chiar și cel mai vulgar. Chemându-l la ordine pe Dumnezeu, a dat un nou sens milinței din care a făcut monedă de schimb între mizeriile creatorului și ale creaturii. Gata cu evlavia, gata cu neliniștile lipsite de bărbăție, un minimum de agresivitate întărește credința. Dumnezeu nu și-a cu urechea la rugile duioase. Vrea să fie somat, hărțuit, îi plac între el și ai lui acele gâlcevel pe care biserica se străduiește să le aplaneze. Atentă la ținuta credincioșilor, ea rupe de cer, care reacționează doar la blesteme, la înjurături, la strigătele pornite din rărunchi, la expresiile ce sfidează cenzura teologiei și a bunului simț, ba chiar pe aceea a rațiunii. Cât prețuiește această rațiune? Nu întrebați pe filozofi a căror meserie este socruțe soapere, ca să-i pătrundeți taina, adresați-vă a celora care au cunoscut-o pe socoteala și în carnea lor. Luther nu a numit o târfă din simplă întâmplare. Rațiunea e târfă atât prin natura, cât și prin purtările ei. Din ce trăiește, dacă nu din înșelăciune, nestatornicie și nerușinare? Cum nu se leagă de nimic, cum nu este nimic, ea se dă tuturor și toți pot să o invoce în sprijinul lor. Cei drepți și cei nedrepți, martirii și tiranii, nu e cauză pe care s-o refuze, Pune totul pe același plan, fără rețineri, fără slăbiciuni și fără nicio preferință. Primul venit îi obține favorurile. Numai naivii o proclamă, bunul nostru cel mai de preț. Luther a demascat-o. E drept că nu oricui îi este dat să fie vizitat de diavol. Există spirite ce se aruncă în ispită. Care trăiesc la sânul celui Viclean și fug de el doar ca să-l regăsească mai aproape. Îl purtam, spune Luther, a de gât, s-a culcat în patul meu, alături de mine mai des decât femeia mea, și a sfârșit prin a se întreba dacă diavolul nu e cumva Dumnezeu. Departe de a fi un liman liniștit credința lui, era un naufragiu voit, căutat, o primește e cel măgulea și îl ridica în proprii săi ochi. Neprihănită o religie a rămâne sterilă. Profund și puternic în ea nu e divinul, ci demonicul. Să o lipsești de societatea diavolului înseamnă să o faci anemică și searbădă, să o degradezi. Ca să crezi în realitatea mântuirii, trebuie să crezi mai întâi în aceea a căderii în păcat. La temelia oricărei religii stă perceperea iadului, materie prima a credinței. Cerul vine doar pe urmă, ca antidot, și consolare, un lux, un prisos, un accident impus de gustul nostru pentru echilibru și simetrie. Doar diavolul e necesar. Religia ce se lipsește de el își pierde vigoarea, se șubrezește, devine cucerire prolixă, în care toți își dau cu părerea. Cine caută cu orice preț mântuirea nu va face nici când o mare carieră religioasă. E meritul reformei de a fi tulburat somnul conștiințelor, de a fi refuzat narcoticele Romei și de a fi opus imaginii unui Dumnezeu cum se cade și a unui satan oarecare, pe aceea unei divinități echivoce și a unui diavol atotputernic. Ideea predestinării, Luther o știa, e o idee imorală, motiv în plus pentru el ca să o susțină și să o promoveze. Misiunea lui era să rănească și să scandalizeze conștiințele. Să le adâncească suferințele, să le pună în fața unor speranțe irealizabile, într-un cuvânt să micșoreze numărul celor aleși. A fost cinstit și a recunoscut că pe alocuri a cedat sugestiilor vrășmașului. Așa se explică curajul lui de a osândi majoritatea credincioșilor. Voia să deruteze? Cu siguranță. Cinismul profeților ne reconciliază cu doctrinele și chiar cu victimele lor. N-a prea avut darul speranței. Cu toate astea, Luther apare ca un eliberator, este rămoșul direct a numeroase mișcări de emancipare. Proclamând suveranitatea absolută a lui Dumnezeu, n-a urmărit decât să umilească mai eficient oricare altă formă de autoritate. Să fii cârmuitor, spune el, fără să fii tâlhar, e un lucru aproape imposibil. Preceptele răzvătării sunt frumoase. Și mai frumoase sunt cele ale ereziei. Lui Luteri se datorează faptul că Europa se definește printr o succesiune de schisme, că gloria ei se reduce la o înșiruire de heterodoxii. Străbun al multor înnoitori a avut totuși față de ei avantajul de a nu cădea în optimism, viciu care dezonorează revoluțiile, mai apropiat decât noi de izvoarele păcatului. El nu putea să nu știe Că a elibera pe om, nu înseamnă numai decât al mântui. Indecis între eful mediu și renaștere, sfâșiat între convingeri și porniri contradictorii, acest rable al angoasei era mai nimerit decât oricine, să învioreze un creștinism pe cale să se vestejească, să se decoloreze. Doar el știa ce trebuie făcut ca să-l întunece. Evlavia lui era neagră. Chiar și aceea lui Pascal, ori Kierkegaard, pălește pe lângă lui. Primul este prea scriitor, al doilea prea filozof. El însă, întărit de nevroza lui țărănească, posede instinctul necesar ca să se înfrunte cu forțele binelui și ale răului, potrivă. Familiară, savuroasă, grosolonia lui nu ne șochează niciodată. Nimic a fals la el, nimic din apostolul clasic." nici ură erudită, nici vehemență studiată. Naturalețea spaimelor sale este străbătută de o notă de umor, e ceea ce le lipsea cu deosebire promotorilor crucii. Luther, un sfânt pavel umanizat. Origini După ce ne-am asumat nesomnul sevei și al sângelui, spaima ce străbate în suflețitul, oare n-ar trebui... Să revenim la toropeala și la necunoașterea celei mai vechi dintre singurătățile noastre, și în timp ce ne cheamă o lume anterioară vegherilor, să pismuim nepăsarea, apoplexia perfectă a mineralului, ferit de încercările care îi pândesc pe cei vii, cu toții o sândiți să aibă un suflet. Sigură de ea, piatra nu cere nimic pe când arborele, implorare mută și animalul, chemare sfâșietoare, se chinuie din dincoace de cuvânt. Ere de tăcere și strigăt așteaptă zadarnic să le eliberăm, să le fim interpreți. Dezertori ai verbului, noi nu mai aspirăm decât la domnia nediferențiatului, la întunericul și la beția de dinaintea dezlănțuirii luminii, la extazul neîntrerupt, în sânul tenebrelor, originare, Ale căror urme ni-e dat să le regăsim din când în când, în străfundul ascuns al ființei noastre, ori la periferia lui Dumnezeu. Dincolo de self-pity, să nu luați drept un învins pe cel ce se înduioșează de sine, mai are în el destulă energie ca să se apere de primejdiile cel pasc, voi cărească-se, dar e felul lui de a-și masca vitalitatea. Se manifestă cum poate. Sub lacrimi, clocește adesea intenții agresive. Și tot așa, să nu-i luați cinismul sau lirismul, drept semne ale slăbiciunii. Sunt amândouă emanați a unei forțe latente, a unei capacități de expansiune sau de refuz. După împrejurări, se folosește de cea care îi convine. E bine înarmat. La urma urmelor, nu-i sunt străine mângâierile unei existențe fără orizont, satisfăcută de eșecurile ei, mândră să le încununeze cu o înfrângere. Lăsați-l, deci, cu fericirea lui. Aplecați-vă, în schimb, asupra celui ce nu mai poate să se înduioșeze de sine, care-și refuză mizeriile, le exilează departe de natura sa, își interzice să vorbească de ele, renunțând la avantajele tânguirii și grimasei, el încetează să mai comunice cu propria viață, pe care o transformă în obiect. Chiar și durerile survin departe de eul său, iar dacă totuși le înregistrează, e pentru a le declasa, pentru a le transforma în obiecte, pentru a le abandona materiei. Nimeni, nici chiar el însuși, nu știe ce i ar mai putea trezi o reacție. Înțelepții descumpăniții... Își întorc fața de la el. Poate doar nebunii ar compătimi sau pismuii, dacă ar putea pricepe că, fără să-și piardă mințile, a mers cu mult mai departe decât ei. Voluptatea Abisului Refuzând orice soluție, orice încercare de a închide cercul cunoașterii, înveșunându-se împotriva definitivului, credinciosul nu vrea, de fapt, decât să se pedepsească pentru a fi cedat ispitei mântuirii, și atunci inventează păcatul ori se apleacă asupra tenebrelor sale, care, prea eficiente ca să fie doar o născocire, pun stăpânire pe credința lui, o zdruncina, și fac din ea un eșec într-o lumină. Nu rezist tentației de a citi gânditori religioși, mă tăvălesc în spaimele lor, mă hrănesc cu ele... Ale lui Pascal mă desfată și mă minune să constat cât de contemporan ne este. Romantismul n-a făcut decât să-i dilueze temele. Saint-Cour e un Pascal dezlânat. Chateaubriand e un Pascal sfărăitor. Printre motivele psihologiei recente, puține sunt pe care să nu le fi atins, măcar întreagă, sau presimțit. Dar a făcut mai mult decât atât. Înțesând religia cu îndoieli, făcând din ea o formă de stupoare deliberată, a reabilitat-o în ochii necredinciosului. Ambițios, cu porniri contradictorii, indiscret în felul lui, acest bârfitor al cerului și iadului îi pismuia desigur pe sfinți, umilit să se știe mai prejos decât ei și să nu poată pune în balanță de partea sa decât o credință sfâșiată. Sfâșiere fertilă în lipsa căreia n-ar fi lăsat decât câteva serbe de fioreti sau o adormitoare introducțiune a la vii vot. Plictisul, care interesa ceva mai mult decât harul, îl obsedează. Din el va face însăși substanța noastră, veninul spiritului nostru, principiul ce lășuiește în adâncul sufletului. Se va pretinde că doar simula plictiseala? Nimic mai fals! Putem să simulăm irosenia sau credința, să practicăm rugăciunea dintr-o convingere intelectuală, e cazul lui Pascal, să ne împreunăm mâinile și să lăudăm o atitudine de circumstanță, cum recomandă și el. Dar nicio practică, nicio tradiție, niciun procedeu nu ne pregătește pentru plictis, nicio doctrină nu îl recomandă, nicio credință nu-l iartă. E un sentiment o osândit. Pascal răspundea la chemările lui pentru că îl găsea în sine și poate că iubea veninul. Plictisul îl obsedează, la fel ca și Gloria, despre care ne vorbește cu atâta pătrundere, încât e greu să crezi că era pentru el doar un pretext ca să ne înfiereze vanitatea. Descrie nevoia noastră de glorie și o analizează în amănunțime, minuție suspectă și grăitoare, obsesia Gloriei. Ascunde adesea lucrarea plictisului. Impur ca orice moralist, preocupat să ne țintuiască de caznele și parcă de plăgile noastre, Pascal ne-a învățat să ne urâm, să savurăm chinul repulsiei față de propria persoană. Dacă puroiul ne otrăvește conștiințele, dacă nu suntem decât niște ciumați în extaz, zeloși ai propriei putreziciuni, devina este el. Eliberat de tirania cărni și senzual totodată, când se interesează de nimicnicia noastră, îl simțim fremătând de plăcere, neantul nostru lâmbată, vibrând la tot ce ne nimicește, jubilând la contrastul dintre infinit și infim, participă ca expert la spectacolul corupției omenești. Oare nu el a deschis calea artei de a ne decanta din nenorocirile noastre? substanța bucuriilor voluptate aurii de sine voluptate a abisului să nu mai plângem pe cel ce deslușea ambraj mai un abis era pentru el un izvor de desfătare măcar că de ochii lumii făcea pe înspăimântatul chiar și marile spirite mint când e vorba să și mărturisească plăcerile iscodirea genunii e una din ele ca să o recunoaștem fără roșii? A trebuit să așteptăm nerușinarea timpurilor din urmă și curiozitatea pe care o încercăm cu toții față de propriile noastre secrete. Astfel, sondajele în străfundul sufletului aveau să ne conducă la descoperirea inconștientului. Ultima versiune a tenebrelor pascaliene Întâiul pas spre izbăvire ca să trăiești o experiență fundamentală, ca să te eliberezi de aparențe, nu trebuie să-ți bați capul prea mult. Oricine poate să vorbească despre Dumnezeu, oricine poate căpăta un lustru metafizic, lecturile, discuțiile, trândă via, la asta te duc. Pe toate drumurile, falși, neliniștiți, căci totul se învață, chiar și neliniștea. Există însă și neliniștiți adevărați, neliniștiți din fire. Pe cel din această categorie îl veți recunoaște după reacția pe care o are în fața cuvintelor. Le simte neputința? Falimentul cuvintelor îl face să sufere mai întâi, apoi să jubileze? Vă găsiți fără nicio îndoială în prezența unui spirit izbăvit sau pe cale să fie. Suntem legați de lucruri prin cuvinte, deci nu ne putem rupe de lucruri fără să ne rupe mai întâi de cuvinte. Cel care se bizuie pe ele, Chiar dar stăpânințelepciunea lumii, tot rob rămâne și neștiutor. Face, în schimb, un pas spre izbăvire cel care le înfruntă sau le întoarce spatele cu sila. Această aversiune nu se învață și nici nu se transmite, se dește în străfundul nostru. Mai aproape de adevărata cunoaștere, mai izbăvit, va fi un biet nebun care, prin jocul de dereglărilor lui, ajunge să o simtă. Deci, un filozof, Inapt să o intuiască. Asta pentru că filozofia, departe de a elimina esențialul, îl asumă și se complace în el. Nu încearcă, oare, prin toate eforturile ei, să ne împiedice să observăm dubla anulitatea cuvântului și a lumii? Chiar dacă am fi la un pas de paradis, ironia izbutește să ne îndepărteze de el. Ce prostie ideile voastre despre o fericire! Imemorială sau viitoare?" ne spune ea. Lecuiți-vă de dorurile voastre, de obsesia puierii la începutului și sfârșitului veacurilor. Veșnicia durată moartă îi preocupă doar pe nevolnici. Lăsați-vă în seama clipei, lăsați-o să vă soarbă visurile." Ne îndreptăm privirile înspre cunoaștere?" Ironia îi dezvăluie zădărnicia și ridicolul. La ce bun să degradezi lucrurile, transformându-le în probleme?" Conștiințele voastre se anulează între altele, așa încât ultima dobândită nu valorează mai mult decât prima. și în iluzia lui deja dejasu, singura voastră materie este aceea a vorbelor. Gândirea este incompatibilă cu ființa. Iar când fascinați ne gândim la călugărul hindus, vreme de nouă ani împietrit în meditație cu fața la zid, ea intervine iarăși, ca să ne spună că, după atâta chin, acela a descoperit neantul de la care pornise. Vedeți, ne zice ea, cât sunt de comice pățaniile spiritului. Mai curând, întorceți spatele și ocupați-vă de aparențe. Numai feriți-vă să căutați în spatele lor nu știu ce miez, nu știu ce taină. Nimic nu are nici miez și nici taină." Feriți-vă să scormoniți iluzia, să atacați la unica realitate ce există. Vorbind ne astfel, ironia ne deprinde cu acest limbaj, nu fără a compromite și experiențele noastre metafizice și modelele ce ne îndemnau să le încercăm, iar dacă vine să o susțină și umorul, ea ne exclude pe veci din acel viitor, în afara timpului, care e... Absolutul. Cruzimea un lux. În doze normale, frica, indispensabilă acțiunii și gândirii, ne stimulează simțurile și spiritul. În lipsa ei, nu există act de curaj și nici măcar de lașitate. În lipsa ei, pur și simplu, nu există act. Când însă nemăsurată ne și ne cotropește, ea se metamorfozează în principiu nociv. În cruzime, cel care tremură, visează să-i facă și pe ceilalți să tremure. Cine trăiește în spaimă, sfârșește în ferocitate. Așa s-a întâmplat cu împărații romani. Cum presimțeau, cum simțeau că vor muri asasinați, se consolau măcelărind. Descoperirea unui prim complot trezea și dezlănțuia monstrul din ei, iar ca să-și uite frica, se închideau între ruta cruzimii. Noi, însă, muritorii de rând, nu ne permitem luxul să fim cruzi cu alții, astfel încât ne exercităm și ne alinăm spaimele de noi înșine, de carnea și de spiritul nostru. Tiranul din noi fremântă, simte nevoia să facă ceva, să se descarce de furia lui, să se răzbune. Și se răzbună pe noi. Așa o cere modestia condiției noastre. Asaltați de spaime, nu puțin dintre noi... Amintesc de un nero care, în lipsa unui imperiu, dispune doar de propria-i conștiință, ca să o hărțuiască și să o tortureze. Analiza surâsului Ca să știi dacă pe cineva îl paște sau nu nebunia, ajunge să-i observi surâsul. Îți lasă o impresie neplăcută, te neliniștește, poți atunci, fără teamă, să faci pe psihiatrul. Este suspect surâsul ce pare să nu aparțină celui care surâde, ce parcă ar veni de aiurea, de la altcineva, și chiar vine de la altcineva, de la dementul care așteaptă, se pregătește și se organizează înainte de a se manifesta. Lumină fugară izvorâtă din lăuntrul nostru, surâsul firesc durează cât e firesc să dureze, fără să se prelungească dincolo de prilejul sau pretextul ce l-a iscat. Nu întârzie pe chipurile noastre. De-abia îl observăm. E strict legat de o situație dată. Se topește instantaneu. Celălalt, surâsul suspect, supraviețuiește evenimentului ce a dat naștere. Întârzie se perpetuează, nu știe să se risipească. La început ne atrage atenția, ne face curioși, apoi ne stingherește, ne tulbură și ne obsedează. Zadarnic încercăm să nu -l luăm în seamă, ori să-l respingem. Ne privește și-l privim, să-l ocolești, să te aperi de forța lui de insinuare? Nu-i chip, senzația de rău nedefinitia proporții se adâncește, se preschimbă în teamă, iar el, neputând să se isprăvească, se revarsă parcă desprins și independent de interlocutorul nostru, surâs în sine, surâs înfricoșător, marcă ce ar putea ascunde oricare chip al nostru de pildă. Gogol. Anumite mărturii rare cei drept, ni-l înfățișează ca pe un sfânt, altele mai frecvente ca pe o fantomă. Îmi dădea atât de puțin impresia unei ființe vii, scria Aksakov la o zi după moartea lui Gogol, încât eu, care mă tem de cadavre și nu le pot privi, în fața trupului său n-am avut nici de cum acest simțământ. Chinuit de un fric de care nu poate scăpa, Gogol repetă într-una, tremur. Tremur, tremur. Alergă dintr-o țară între alta, consultă doctori, trece din clinică în clinică. De frigul lăuntric nu ește niciun climat. Nu îi se cunoaște nicio relație amoroasă. Biografii săi vorbesc deschis de impotență. Nu e cusur care să izoleze mai mult. Impotentul dispune de o forță lăuntrică ce îl singularizează, îl face inaccesibil și, închip paradoxal, paradoxal, dios. Frică. Animal desprins de animalitate, bărbat fără neam, viață abandonată de instinct, el se înalță prin tot ce a pierdut. E victima preferată a spiritului. N-am putea imagina un șobolan impotent? Rozătoarele realizează de minune actul cu pricina. Nu același lucru se poate afirma despre oameni, cu cât sunt mai excepționali, cu atât se agravează la ea această slăbiciune majoră ce-i smulge din lanțul ființelor. Orice activitate le este îngăduită, mai puțin aceea ce ne înrudește cu ansamblul zoologiei. Sexualitatea ne egalizează, mai mult ne răpește misterul. Ea este aceea care, în mai mare măsură decât orice altă nevoie și activitate, ne pune pe picior de egalitate cu semenii noștri, cu cât o practicăm mai asidu, cu atât deveni mai asemănători. În cursul unui act recunoscut ca bestial, ne arătăm, de fapt, calitatea de cetățeni. Nimic mai obștesc decât actul sexual. Abstinența voluntară sau forțată, proiectând individul în același timp mai sus și mai jos de specie, face din el un amestec de sfânt și imbecil, care ne pune pe gânduri și ne consternează. De aici, ura echivocă pe care o simțim față de călugări, ca de altfel față de orice bărbat care a renunțat la femeie, care a renunțat să fie ca noi. Nu-i vom ierta niciodată singurătatea, ea ne umilește și ne dezgustă, ne sfidează. Ciudată superioritate a beteșugurilor. Gogol a mărturisit cândva că dacă ar fi cedat iubirii, aceasta l-ar fi făcut praf și pulbere pe dată. O asemenea mărturisire care ne răscolește și ne fascinează ne duce cu gândul la taina lui Kierkegaard, la ghimpele din carnea sa. Totuși, filozoful danez era o natură erotică. Rupera Logodnei, eșecul în iubire, l-au chinuit întreaga viață și i-au marcat până și scrierile teologice. Ar trebui atunci să-l comparăm pe Gogol cu Swift, celălalt o sândit, ar însemna să uităm că acesta a avut șansa, dacă nu să iubească, cel puțin să facă victime. Pentru a fixa locul lui Gogol, trebuie să ne imaginăm un Swift fără stela și fără Vanessa. Ființele care trăiesc sub ochii noștri în revizorul sau în suflete moarte, observă un biograf, nu sunt nimic și fiind nimic, sunt totul. Într-adevăr, substanța le lipsește, de unde universalitatea lor. Ce sunt Cicicov, Pliușkin, Sobachevici, Nozdriov, Malinov, eroul din Mantaua ori acela din Nasul, dacă nu noi înși ne reduși la adevărata noastră esență? Suflete goale, spune Gogol, și totuși ele au o anume măreție, aceea a platitudinii. Un Shakespeare al meschinului s-ar spune... Un Shakespeare preocupat să ne observe ideile fixe, micile obsesii foiala noastră zilnică. Nimic n-a mers mai departe decât gogol în perceperea cotidianului. De prea multă realitate, personajele sale devin inexistente și se preschimbă în simboluri în care ne recunoaștem pe deplin. Ele nu decad, sunt decăzute dintr-un început. Fără să vrem, ne vin în minte demonii. Dar în vreme ce eroii lui Dostoevski se avântă spre limitele lor, eroii lui Gogol dau un spre acelea ce le sunt proprii. Unii par să răspundă unei chemări ce depășește, ceilalți nu dau ascultare decât nesfârșitei lor vulgarități. În ultima perioadă a vieții Gogol a fost cuprins de remușcări. Personajele sale, credea el, nu erau decât viciu, vulgaritate, gunoi... Trebuia să aibă grijă să le dăruiască și virtuți, să le smulgă din noroiul lor, și astfel scrise partea a doua a sufletelor moarte. Din fericire a pus-o pe foc. Nu exista salvare pentru eroii săi. Unii au pus gestul pe seama nebuniei, când de fapt își avea o bârșia în scrupulele conștiinței sale de artist. Scriitorul l-a învins pe profet. Ne plac la el cruzimea, disprețul față de oameni, viziunea unei lumi osândite. Cum să fi suportat o caricatură moralizatoare? Pierdere ireparabilă, spun alții, pierdere salutară mai curând. În ultima sa perioadă, Gogol mai păstrează o forță obscură, pe care însă nu știe să o folosească, se prăbușește într-o letargie străbătută, când și când de tresăriri, tresăririle unei fantome, umorul ce îngăduia să-și stăpânească accesele de spaimă, dispare. O jalnică perioadă începe, prietenii îl părăsesc, face un gest necugetat publică, pagini alese din corespondența cu prietenii, care au fost, o recunoaște chiar el, o palmă pentru public, o palmă pentru prieteni, o palmă pentru mine. Slavofilii și pro-occidentali îi reneagă de o potrivă. Cartea era o apologie a puterii, a șerbiei, un delir reacționar. Spre nenorocirea lui Gogol s-a legat de un anume părinte, Madvei, nesimțitor la artă, mărginit agresiv și care a avut asupra lui o autoritate de duhovnic, de călău. Scrisorile primite de la acesta le purta asupra sa în permanență. Le citea și le recitea, cură de stupiditate, de idioție, pe lângă care pascalianul, îndopitocitivă, ne pare o simplă butadă. Când talentul unui scritor se epuizează, inepțiile unui duhovnic umplu golul inspirației. Influența părintelui Madvea asupra lui Gogol a fost mai mare decât a lui Pușkin. Acesta îi încuraja geniul, al doilea se străduia să străduia să-i năbușe orice rămășiță de geniu.